سلام عليك يا, يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحان والليل إذا سجان ما ودعك ربك وما قلان وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْ فَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا سَائِلَ فَلَانْ تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ Sadah Allah. U ime Allaha, <coughs> sle milosnog, sle milosnog. Tako mi jutra i noći kada se utiša, gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrizu. Ona svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta,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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiina Muhammad al-Sadiqil waadil amin wa ala alihi wa sahbihi al-Ba'in. Allahuma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta i da šita te ja'alul hazne sahla sahla. Hvala dragom gospodarmu, njegovi neizmjernim blagodatima. Salavat salam, posljednjem od njegovi poslanika Muhammedu, častoj implementoj porud svirlim ashabima. Molim Allah, da nas počasti korisnim znanjem da nas počasti da se na najbolji mogući način koristimo onim čemu nas je on povučio. Gospodar, molimo te da popraviš i našu vanštinu i unutrašnjost. Učini našu unutrašnjost boljom od naše vanštine, a vanštinu učini da tebi samopokornosti bude. Amin. Arhaman. Draga, braćo i sestre, mi, salamdolah, i dalje družimo sa hadismima Rasulullah, sallallahu alaihi wasalam, koje nam je zabidežio imam Buharija, često to spomenimo, a to je da vjerovijesnici nisu ostavili za sebe materialna dobra. Oni su za sebe ostavili znanje. Onaj ko uzmeje znanje zaista je uzao najveće dobro. Kao što smo ranije spominjali, najbitnije znanje koje čovjeku treba jeste znanje o uzvišenom stvorte. Onaj ko bi hipotetički, dakle, znao sve o stvorenjima, a ne bi spoznao uzvišenog Allaha, onda ne zna ništa. Bez obzira što zna sve o stvorenjima, on ne poznaje uzvišenog Allaha. Izbog toga dolaskom ovdje pokušajte da produblijemo najprije svoju vjeru uzvišenog gospodara, drugo da jačamo svoj vjerski identitet, svoju vjeru u njega i sjetite se hadisa uvijek Pogotovo, evo, kada smo na vratima mjeseca Ramazana, to je hadis i kutsi koji je zabilježio Imam Nevevi, ono 42 hadisa njegovog izbora od Enesa radijallahu anhu koji je bilježio Imam Tirmizija, a to je hadis i kutsi. Prvi hadisu u 42 hadisa imama Nevevi je dijela se cijene prema Nijetima. Dakle, zašto sam došao ovdje, gospodar će pitati. Zašto sam došao ovdje, gospodar će pitati. A posljednji hadis koji Imam Nevevi stavio u svoj radiskoj zbirci jeste Hadis gdje Gospodar se obraća svim stvorenjem. Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uzvišeni Allah kaže: jebne Adam, sina Adema, kćeri Adema, inna ka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu ala ma minke minka wala ubal." Sina Ademo i kćeri Ademo, dokle sam ja taj kojeg moliš, jedan jedini. Subhana huwa ta'ala tu leke Adam mane ma minke volla uali, znaj, da č ja tre bi opprotiti grehe in to me nika upažu neču postčivatti. kaže gospodar. Jebna Adam le obbelati v novovuker na neema, kada bi tvoji grije si dosegli neveske visine, kada bi do oblaka greha ima. So mestal fertenil ga le gafer to Zati meni je zamoliš, podigneš ruke okay, i kaži Gospodaru, prosti mi. Kaže Allah Želešanu, ja ću ti oprostiti. I posljednja, treća rečenca koja je nama vrlo bita u kontekstu onoga što treba čovjek prema Allah Želešanu uznati, prema stvoritelju jednom jedinom koji nije rodio i rođen nije. Kaže Jebna Adem, sina Adamom Leu atejteni bi kurabil ardi hataja, kada bi mi došao koliko je zemljinog praha grijeha da imaš. Sum me laqitan la tushrik bi shay'a. Onda mi dođeš kao muveit, kao onaj koji nosi vjeru u jednog gospodara, u jednog stvortelja, koji nije rodio i nije rođen. Kaže: "La ta'tiku bi qurabihā maghfirah." Kaže gospodara, ako mi takav dođeš, ako mi takav dođeš, ja ću te zaista isto toliko oprosta dati. Sve greha što imaš ti obesat. I nama, braće i sestre, možda to ovaj tevhid Gimnasija Allah počastio, možda nam nije jasno koji je to da. Međutim jedna gospođa bila je kršanka i primila islam. Iz Mađarske mađarskih I kaže men na jednom predavanju me upita predsima kaže kako ćemo za one ljude koji kaže nikada nisu čuli o religiji, nikada nisu čuli o vjeri jednog gospodara. Kako sa njima? Kako se on tretiraju? I vidim iza toga je neka emocija, nešto se krije. U njenom pitanju, u tonu njenoga pitanja, postoji neka emocija. Kad su svi izašli iz prostorije gdje je bilo predavanja, piktam, zašto to pitaš? Pa kaže, ja sam svoga oca s ovoga svijeta ispratila, a on nije, kaže, bio na tevhidu. On nije u jednog Boga. Najveći dar Allaha Đelešanu u tebi i meni nakon, dara postojanje, jer dar postojanje je osnovan, jeste dar vjere u njega jednog jednog Ta vjera i griješenje i činjenje dobrih dijela isključivo će biti onoliko koliko si svjestan na Allaha. Žalšan. Koliko je dubog tevhid u tvome srcu, toliko ćeš činiti dobra dijela. Onoliko koliko je slaba vjera u jednoga Boga kod tebe i kod meni, toliko ćemo činiti grehe i udaljavati se od gospoda. Zato je poslanik s.a.v. rekao Najbolje je, najbolje je što sam rekao ja i vjerovijesnici prije meni ja i vjerovjesnici prije mene dakle to je bila poruka svih vjerovjesnika od Adem a.s. do Muhammeda s. S. pa do sudnjega dana kaže La ilaha illa Allah šta se ponavljanim riječi La ilaha illa Allah, šta se jača? Jača se tebhid jača se vjera u jednoga gospodara i zbog toga nemojte da vam bude mrsko ja znam imaju alhamdulillah vaša sjela po kućama ovdje ovdje nemojte da vam bude mrsko kada osjetite da ste se hvala Allahu skupili podijelite tu blagodate Poslanik sallallahu alaihi ve je jedne prilike pitao ashabe vjerodostojan hadis: "E fikum gari bi mali vama neko ko gari po njemu muslimana?" Rekao mu Nebojegi poslanici: "Svi od koji su ovdje su muslimani." Tada je Resulullah sallallahu alaihi rekao: "Dignite svoje ruke i govorite la ilaha illallah." Pa kaže podigli smo ruke i svi zajedno govorili sa Resulahom sallallahu alaihi ve "La ilaha illallah." Znači onaj ko Allaha spomene u sebi, gospodar ga spomene u sebi onaj ko Allaha spomene pred nekim Allaha spomene pred melekima svojim i to se osjeti na insanu osjeti se kad je najveća bura na moru nekog života vidiš da je to insan koji ima sidro koje je dole usidreno na samome dnu njegovog abića gdje mu je najbitnije da bude staložen s mine ja vas molim da jačate devhid svojim fracima Pogotovo ovim danima koji su pred nama, pred sami Ramazan, i sve ovo što se dešava, što više govorite la ilaha illallah, molte Allaha da vas uzmi na la ilaha illallah, da vas proživi na la ilaha illallah, da vas počasti da ste vi prihvatli posljednjeg od njegovih poslanika. Rekli, ešhaduan la ilaha illallah, u ešhaduanne Muhammeda Rasula. Jednog od alima su da ga isprovociraju. Kaže, ko je bolji, til pas. Taj alim je rekao, kaže, ako mene Allah uzme u vjeri u njega, u vjeri njega jednoga jedinog, onda sam ja bolji od psa. Ako ne do ja umrem kao nevjerni, onda je pas bolji od mene. I rib psa je bolji od mene. Zašto? Jer on nema odgovornost koju ja imam. Meni je Allah dao razum. Meni je Allah dao srce koje treba da odluči koga će bolji. Ja vas zamolio na samom početku da se sjetimo o Fatihom, o Dovom, nama Mama Buharići, u hadisku zbirku, četam, R'danillah el-Fatiha. Došli smo do 66. poglavlja u Sahivu imama Buharije, Babu, Menjehu, Dubinu, Suli, Nubli i Damer, Filmesčini. Poglavlje, zamolio bih vas mola da se pomaknemo naprijed, da napravimo mjesto. Poglavlje, ko uzme za vrh svojih strijela dok prolazi kroz džamiju. Vi znate da ulazak u džamiju, boravak u džamiju, isto kao i boravak na bilo kojem drugom mjestu. Stalno to ponavlja i morate to znati. Ako je Allah Đalešanuhu nama preko poslanika pojasnio, wasalam, kada ulazimo u toalet, da proučimo do ovu gospodaru zaštitime od vidljivih i nevidljivih nečistoća. Zašto? Jer ulazim na mjesto gdje se obavlja nužda. U trenutku kada uđem unutra, znači prije samog gulaska ima dova koja se pročištim. Kada želim izaći stoleta, iz izađem iz stoleta, kažem u franeke. Gospodaru molim te, oprosti mi, oprosti mi što te nisam spominuo. Zapamtite nema ljudskog stanja da nema allahovog propisovanja. Nema ljudskog stanja. Svaki ljudski hal ima najprije između dva stanja. Uvijek između ta dva stanja mora ti čitav život. Koja koja su ta dva stanja? Nema trećih, dva stanja. Strah i nada, dobro, to je odnosna, na Allah žalšanu. A kad brodiš kroz život, tvoja su dva stanja. Ili si u nimetima pa trebaš biti šnako. Zahvalan, ili si u iskušenjima pa trebaš biti strpljiv. Dakle, u startu imaš prema Allah i u strah i nada, to dva stanja kroz koja uvijek ideš. A dva stanja u odnosu na sve što se dešava u životu je, ako si u velajima i iskušenjima, onda je sabur. Ako te Allah počastio, gospodar ti dao lijepo, ti uživaš, imaš fine stvari, Spomeni Allaha Đalšanu i budi budi zahvala. Dakle, nema stanja ljudskoga da nema Allahove odredbe o tome. I što je najljepše, kroz svako stanje, čak i ako radi se o nečem što je dozvoljeno, na primjer, dozvoljeno je jesti, dokle le goti ono što jedeš halan. Međutim, kada proči čoljek bismilu, što se dešava? Jedenje koje je u osnovi dozvoljeno postaje šta? Ibade. Jer si spomenuo Allaha Đalšanu i ideš kroz šta? Onda na kraju kažeš Alhamdulillah I zahvalan si na to. Zbog toga vraćaju sestre ovaj poglavlje, onaj ko uzme za vrh svojih strijela kada prolazi kroz mešćin, kada ulazi u džami. Ja vas molim, džamija ima svoje edebe. Džamija ima svoje norme ponašanja. Isto kao što čovjek kada je na utaknici navija za onu ekipu za koju navija. I bog da ako nikoga ne vrijeđa, ne psuje, ureduje, hajmo naprijed, hajde, ne dajte se ovdje. Isto tako kada dođeš u nečiju kuću, ima ede ponašanja nažalost ima ljudi koji šta radi, kada su u džami ponašaju se kao da su na ulici ili možda čak gore od toga edebi džami o tome ćemo ako Bog da malo nešto kazati hadesena 451 hadesena Kutejbe ibn Sa'id tala hadesena Sufjan tala kultu li Amri esamijete Džabir ibn Abdillah kul, prenio nam je Kutejbe ibn Sa'id od Sufjana, od Amra da je upitao Džabira ibn Abdullaha jesi li čuo poslanik sallallahu alihi, jesi li čuo Jabira ibn Abdullaha kada je rekao merre ređuru fil mescidi jedan čeljek je prošao kroz džamiju wa maahu siham sasobom je nosio strijel fa qala lehu Rasulullahi sallallahu alihi wa sallam pa mu je Rasulullah sallallahu alihi wa sallam rekao emsik bin saliha uzmi kaže, uzmi za vrhove strijela zakloni ono što je što je oštro na, na strijelama Također, sljedeći hadis je Babul Mururif il Mes'id, poglavlje prolaza kroz džamiju. I tu hoćete da, da da vidite kako islamska kultura i civilizacija. Ja sam se to mi je zaista divio. U jednoj džamiji u Halepu imate, dakle, džamija se zove Osmanija, nedaleko od tržave u Halepu. Ja sam ih pitao, imate ogroman harem, veći od harema Begove džamije. Međutim, između dvoje vrata, nasufrod, dakle, s jedne i s druge strane, vidim ja sve ove svo kamenje je poredano na jedan način da onda između dva dvoja vrata poredano je na drugi način. Pitam ja zašto je to urađeno? Kažu to je iz Edeba prema džami. Zbog čega? Kaže jer nekada se desi da osoba treba da prođe kroz džamiju a u stanju neće stoći žena na primjer menstruacije da ne bi ušla u harem džami. Taj dio, taj put koji je između dvoje vrata se na računa iz Edeba, Edeba prema džami. Iz lijepog odnosa prema džami. قال جاب باب المرور في المسجد حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو برده ابن عبد الله قال سمعت ابو برده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم prenio nam i Musa ibn Ismail od Abdul Wahida od Abu Burde ibn Abdullah koji je rekao čuo sam Ebu Burdu da prenosi od svog oca od ashabe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam pa lemen fi shei men mesajina ka je ko bude kaže rasulullah sallallahu alaihi wasallam prošao kroz neko od naših meščiida znači kroz neku od džamija e u asvatina onda rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaže pa čak i pijaca dakle kroz kroz prođi bi neblin sa strelama sa oružjem feli jakhuz ala nisalha neka uzme za vrhove strelama neka zakon i ono što može šta nauditi ljudima la yatil Bi kefihi muslime, nemojte da ne dobog nekog od muslimana rani ili ozlijedi. Dakle, ova dva hadisa, Rasulullah s.a.v. govore o načinu na koji čovjek treba poštovati džami. Ja vas zamolio, prva stvar, evo, iz samoga naslova. Sve ono što uznemirava ljudi. vi znate zbog toga, kada idemo na namaz, ne smijemo, i zbog toga men često djeca kažu kada odijemo na čevape, Babo kaže, uvijek jede čevape bez luka. A onda moj brat kaže, voli, kaže, Kenan Luka, zna, ode u džamiju pa da ne bi bih huzurio drugi. Koliko je, koliko je značajno ne bi huzurti nekoga u džamiju. Govori vam činjenca, kada ideš u džamiju, nemoj jesti čak ono što iz tvojih usta može uznemiravati čovjeka pored tebe. Sada zamislim sana, pao Allah u Žalšanu na sežu. Uči dove. Šapući Allah u Žalšanu, smiluj mi se gospodaru, počastim. Onda u tom trenutku osjeti neprijatan miris. Tim ukvariš možda najljepše trenutke u kojima je on nasjeći Allahođalešanu. Onda, također od edeba, ja ću samo spomenuti nekoliko edeba. Dakle, prva stvar koju trebamo imati na umu jeste Kulluma juzi muslime, sve što bi uznemiravalo muslimana u džami moraš izbjeći. Ako tvoja odjeća uznemirava muslimana, nemojenost. Ako miri iz koji ćeš staviti uznemirava muslimana, nemojenost. Subhanallah, do te mjere su ljudi ranije imali osjećaj. Jedan veliki alim predavao je nam Kur'an i Kerim. I kaže, između mladića i djevojaka ima jedna, jedan međuprostor gdje se održavaju predavanja za djevojke i gdje se održavaju predavanja za momke. Jedan od momaka izlazi iz Abdesthane i nudi tom profesoru da se namiriši. A Resulullah s.a.v. Nikada, nikada ne bi odbio miris. I kaže ovaj bi se profesor namiriso i onda kad je ovaj mamak otišao, on opet ušao u vjece i opro se. Pita njega ovaj, iz, izlazi on iz Abdesthane opet i vidi ovaj mladić da je profesor oprao ruke. Kaže zašto si oprao ruke? Kaže subhanallah, sada idem da držim predavanje djevojkama. One trebaju da kod mene uče Pur'an. Mene je straha Allaha da tim mirisom im ja ne pokvarim njihov hal sa Allahom. Sve ono što kada dolaziš u džamiju što može pokvariti bilo kome od ljudi koji dođu u ne nemoj to raditi. Da spomenijemo samo neke od edebe. Najprije kada ulazimo u džamiju pručiti gospodaru otvori mi, vrata milosti svoje. Kada izlazimo, Allahum eftah lije bobe rahmetike. Kada izlazimo Izlazimo i iz džamiju učimo Allahumma inni es'aluke min fadlik. Gospodaru molim te da mi daš svoje darivanje, ono što Allah dželešanu daje tebi kada izađeš tražiš na fat. Od edeba u džamii je nešto što čisto radimo, nikako ne pružati nogu prema kibli. Dakle ako sediš okrenut licem prema kibli, nemoj nogu usmjeravati prema kibli. To je od edeba, od edeba sjedijenja u džamii. Također ovo što je Resulullah sallallahu sallam, rekao neka ufati neka ufati kaže, vrhove svojih strijela ja vas molim u džami ufatite vrhove svojih jezika i nemojte jezicima bilo šta govorite od onoga što bi bilo koga uznemirava nemojte ne doobog, da gospodar dadne da razlog nečijeg nedolazka u džamiju bude to što ste mu vi u džamiji kazali nešto što ne treba u jednoj od sarajskih džamija dvojica mladića došli prije džume kad jedan hađija dolazi kaže šta vas dvojica tu raditi kaže mi hađija došli prije vakta Kaže, dobro, kaže, Allah, vidustanite odatle. Kaže, što, hađe? Kaže, ja na tom mjestu klanjam 40 godina. U džami, pogotovo mlađima, pogotovo onima čija srca treba pridobiti, da oni, Allaha hađe, šanhu se sjećaj. Čuvaj se da ne kažeš nešto. Dijete u Mekteb kada vidiš djecu u Mektebu, posebno obzirani blag budi prema njim. Zašto? Jer možeš privući njihova srca da komog da budu srca vezana za džami. Također, odedeba boravka u jeste, Ne podizanje glasova. Ja vas molim kada smo u džami, nemojte da podižemo glasova. Jedini koji može i kažu da je Resulullah, sallallahu alaihi ve sellem, prilikom hudbe podizao svoj glas. Nekada u vazu bi Resulullah, sallallahu alaihi ve sellem, podizao svoj glas. Ali je pravilo, ne treba insa u džami podizati svoj glas. Treba govoriti staloženo, treba govoriti na način na koji je primjere i treba moliti gospodara da Ne bude od onih kako je gospoda rekao u Kur'an kerimu, oni koji dižu glas iznad glasa, Resulullah, sallallahu alaihi wa To je odedeba, odedeba džamije. Također, odedeva džamije, evo, kao što vidite, kaže Resulullah, ka, ko bude prolazio kroz našu džamiju ili neku našu čaršiju ili pijacu, neka uzme vrhove svojih strijela. Ja vas molim, sve što u džamiji radi i način na koji se u džamiji odgaja. kada izađemo van, to se treba vidjeti. Ovaj ambijent se vidi. Kogod se odgaja u džami, vidi se. Vidi se u trenutku kada mu treba jedan, jedan mali jedan mali zasijaj mu treba da pokaže šta jeste u njemu. Ko se odgaja u džami, to se vidi. On zna u trenutku srđve kako da je usmjeri u pravom smjeru. Da ne učini ono što je pogrešno. U trenutku kada treba nekom je kazati nešto, on kaže na primjeren način. Džamija je posebno mjesto gdje se odgaja. Posebno vas molim kada uđete u džamiju iskoristite te prilike vi znate da postoji pojam itikafa nije itikaf, to je boravak u džamiji sa nijetom i badetom u trenutku kada uđete u džamiju možda je to ono sadovi pola sahata pred akšan namaz zamolite Allah ađalešanu da taj period vašega boravka u džamiji bude itikaf iskoristite to zašto? zato što to ima veliku vrijednost spomenite Allah ađalešanu stotinjak puta istikfar, proučite donesete stotinjak salavata na poslanika koliko možete u datom trenutku. Nemojte dozvoliti, dovoljno, dovoljno je što smo napolje opterećeni dunjaučkim stvarima. Kada uđemo u džamiju, nastojimo da se oslobodimo onoga što je vani, da bi osjećali slast u onom je što? Ako Bog da radimo, radimo u džamiji. Što se tiče ako Bog da, evo, pred sami Ramazan, dvije stvari hoću da vam kažem. Nemamo dakle više ni heftu, imamo neki. 13 dana, 14 je Ramazan. Mi smo planirali, ako Bog da i ovaj, i ovaj Ramazan, da napravimo iftare svakoga četvrtka, i planirali smo između 150 i 200 će biti iftara ovdje. Ako Bog da bujnom svi koji su zainteresovani da to pomognu, ako Bog da sljedeći put ćemo se dogobrati kako ćemo i šta će. Također plan je uz Allahom Želešanu pomoći napravimo isto toliko, negdje između 600 i 800 iftara, omladini u četiri, mjesta gdje su se bošnjaci vratili na svoje ognjište. To nam je jedan cilj koji ćemo gledati da uradimo već sa babavi neki javliko bude zainteresovan da ide da to pomogne jer računamo da ćemo napraviti negdje oko 1600 iftara vot. Što ovdje u Tabačkom meči do što, ako Bog da na različitim mjestima planirali smo najmanje četiri mjesta da ako Bog da zajedno zijarati. To je nešto što me, meni je drago, evo hoću da vama prenesem, prethodni put kada sam ja bio glavni imam iz jajca je nazvao, vi ste, mislim, bližu petstotina maraka je odnešeno onoj porodici mladića kojeg je policija manjeg gosansko-hercegovačkog entiteta uhapsila i on je, tek za dva dana će on izaći s pritvar, a njegova porodca jedva kraj s krajem sastan. Vi ste to vrlo brzo, promptno djelovali i zna, znajte da to tim ljudima znači. Znači će kada nas desetak, dvadeset, koliko bude, pripremimo ovdje i vtare i odnesemo, naprimjer, sa Đafer Efendijom koji je glav Dogovorio sam već ako Bog, da planiramo tamo iftar za 200 mladića i djevojaka da mi od sebe je donesemo tamo i da mi sa njima iftarimo. To će njima značiti. Značit će im da, da njihova braća nisu nisu na njih. To je znači ono što će ako Bog da imat u mjesecu Ramazana. Do Ramazana nije ostalo mnogo, stoga vas molim dvije stvari. Pripremajte svoje dove Ramazan, stavite na mobitel za bidešte šta ćete ovaj Ramazan, molite Allah, želšan. Pripremite to sebi. To nekoliko stvari, pripremite te stvari. I drugo, molim vas, sve u što se uđe nespremno, insan ne iznesuje kako treba. Pripremite svoj plan, sjetite se prošlog Ramazana, pripremite svoj plan za ovaj Ramazan. Ako ste prošle godine bili na dvadesetak mukabela, gledajte ove godine da budete na više. Ako ste prošle godine proučili jednu hatnu, gledajte, ne bilo vas Allah počastio da proučite dvije hatne. Gledajte da povećate dobro. Ako ste dali sadake u tom iznosu, gledajte da date sadake više. To je nešto što bi vas zamolio ja Bogda. Ja se nadam da ćemo to čekat najprije mjesec, mjesec Ramazan i da ne bi bilo kao što sam zadnji put držao hudbu i držao sam hudbu o prolaznosti insana i o blagodati da čovjek dočeka Ramazan. Ispomenuo sam i moj detalj kada Azreti Omer kaže znajte da je melek smrti prošao Pored vas i otušao drugima. I dođe dan da prođe pored drugih i dođe vam. Silazim ja s Mimbera. Klanjam dva, reke Ata Farza. Okreće se imam koji inače u toj džami i kaže, draga braćo, samo da vas obavijestimo. Evo malo prije jedan džematlija kazao da je njegov brat u 11.30.12. okupao se, abdestio se, krenuo na džumu. Nažalost nije uspio da dođe do džamije i preselio. Kaže, meni ovaj imam govor i ja, kao da smo se dogovorili šta bi trebalo ljudima reći. Činjenica da smo na vratima Ramazana nikako nije garant da ćemo ga dočekati. Ja vas molim, molite Allaha, ovo što ostalo dana, da dočekamo mjesec Ramazan. To je naj najljepši mjesec za jednog vjernika i vjernicu. Ja molim Allah, Žalšanu, da to zajedno dočekamo. Aduhu billahi minna shaytanirajim, bismillahirrahmanirahim, alhamdu illallahi, wa tefa, wa salatu, wa salamu ala seyyidina al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wafa wa wafa. Gospod, abunash po chastinasa, nemu inas poni isti. Gospod, abunash po prostinam gneiha, nemu inas kasnit. Gospodar, molimo te, salavatom i salamom, smiluj nam se na oba svijeta. Gospodar, počasti nas preživljenjem u društvu svoga miljenika Muhammele. Gospodar, počasti nas da dočekamo mjesec Ramazan. Pomozi nam u njemu da što više ibadeta činimo. Gospodar, pomozi nam da Kur'an proučini. Gospodar, pomozi nam da što više teravija klanja. Gospodaru molimo te pomoznam da ni jedan dan postane ostavim. Gospodaru ni jedno djelo nije malo, koga ti primiš, pote molimo da naša dobra djela primiš. Gospodaru kada se svako osami s onim koga volimo, molimo te da se mi osamimo sa tobom. Gospodaru molimo te da tebe iskreno volim. Gospodaru molimo te da nam dobra djela budu oni koji nas prati. Gospodaru, sačuvaj nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobro. Molimo te, gospodaru, da živimo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Počasti nas da presalimo sa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Neka među nama niko nesretan ne bude. Gospodar, smiluj se nama, roditeljima našima. Smiluj se prisudnim i odsudnim. Počasti nas proživljenjem u društvu svoga milenika Muhamada. Molimo te, gospodaru, svako dobro koje o tebe je molio tvoj milenik Muhammed, s.a.v. I molimote gospodar zaštiti nas od svakoga zla od kojeg je kod tebe zaštitu tražio tvoj mineni Mohamme. Gospodar neprepusti nas same sebi nikoliko treptajok jok. Gospodar neprepusti nas same sebi nikoliko treptajok jok. Gospodar neprepusti nas same sebi nikoliko treptajok jok. Subhano rabi ker rabi lize ti amma iskuno. As-salamu ala muh al-fatih. as alayka, ya, ya rasul ala.